Частина 10. Крадійка книжок. А також кінець світу, 98-й день, розпалювач війни, дорога слів, скам'яніла дівчинка, зізнання, маленька чорна книжечка Ільзи Герман, грудні клітки літаків та гірських ребет з уламків каменю. Кінець світу. Частина перша. Я знову пропоную вам михцем глянути на кінець світу. Може, для того, щоб пом'якшити майбутнє потрясіння, а може, для того, щоб самому краще підготуватися до розповіді. Хоч, як би там було, мушу зауважити, що того дня, коли для Лізель Мемінгр настав кінець світу, на небесній вулиці падав дощ. Небо накрапало. Ніби кран, що його дитина з усіх сил намагалася закрутити, але так і не змогла. Перші краплі були холодними. Я відчував їх на своїх руках, коли стояв біля крамниці пані Ділер. І я чув їх над собою. Крізь захмарене небо я розглядів бляшані літаки. Я дивився, як розтулялися їхні животи, і звідти недбало вилітали бомби. Вони не влучали в ціль. Вони часто не влучали в ціль. Невеличка сумна надія. Ніхто не хотів скидати бомби на Небесну вулицю. Ніхто ж не буде скидати бомби на місце, назване на честь неба. Правда? Бомби летіли донизу. І зовсім скоро хмари закиплять. А холодні, дощові краплі перетворяться на попіл. На землю посипляться гарячі сніжинки. Замить Небесну вулицю зрівняло з землею. Будинки розбризкали з однієї сторони вулиці на іншу. Обрамлене фото дуже серйозного фюрера зірвалося зі стіни і розбилось на розтрощеній підлозі. А він і далі посміхався своєю серйозною посмішкою. «Він знав те, чого не знали ми всі?» «Та я теж знав щось таке, чого не знав він. А тим часом люди спали». Спав Руді Штайнер. Спали мама з татом, пані Гольцепфель, пані Ділер і Томі Мюллер теж спали. Усі спали, і їм усім судилося померти. Вижила лише одна людина. Вона вижила тому, що сиділа в підвалі і перечитувала історію свого життя, перевіряла на помилки. Раніше цей підвал вважали недостатньо глибоким, але тієї ночі, 7 жовтня, його було достатньо. Уламки снарядами летіли вниз, і за кілька годин коли Молькін огорнула дивна розпатлена тиша, місцевий підрозділ ЕЛСЕ почув якісь звуки, відлуння. Десь під землею дівчинка вистукувала олівцем по банці з фарбою. Вони завмерли, схилились і припали вухами до землі, а щойно звук повторився, кинулися копати. Предмети, що передавалися з рук в руки, цементні блоки і черепиця. Шматок стіни з сонцем, що стікало, нещасний на вигляд аккордеон, що визирає крізь прокушений футляр. Вони відкидали все це вгору. Коли відтягнули ще один шматок розтрощеної стіни, один з чоловіків побачив волосся крадійки книжок. Він дуже мило посміхнувся. Він приймав новонароджену дитину. Не вірю своїм очам, вона жива. І як же втішились ці метушливі й галасливі чоловіки, однак я не міг радіти разом з ними. Перед тим на одній руці я виносив її тата, а на іншій маму. Обидві душі були такими м'якими. Трохи далі поряд з усіма іншими лежали їхні тіла. Татові лагідні сріблясті очі вже поїдала іржа, а мамині картонні губи так і застигли наполовину розтулені, мабуть. Не стигла до хрупти. І Як полюбляють богохульствувати німці Ісус, Марія і Йосип. Рятівні руки витягли Лізель з-під завалів і змули з її одягу бетонні крихти. Дитино, сказали вони. «Сирена запізнилась. Що ти робила в підварі? Звідки ти знову?» Однак вони не помітили, що дівчинка досі притискала до себе книжку. Вона закричала нестямним криком живого. «Тату!» – ще раз. Її обличчя морщилося, коли голос зривався на високі панічні ноти. «Тату! Тату!» – вони впустили її. А Лізель кричала, голосила і плакала. Якщо й була поранена, то вона цього не помічала. Вона виривалася, шукала, вигукувала і знову голосила. Вона досі притискала до себе книжку. Лізель відчайдушно чіплялася за слова і які врятували їй життя Дев'яносто й день Перші дев'яносто сім днів Після повернення Ганса Губермана В квітні 1943 року Все було добре Він часто журився Думкою про те, що його син Воює в Сталінграді Але щиро сподівався, що хлопцеві Передалася, будь-яка, часточка його везіння На третій вечір Після свого повернення Тато сидів на кухні і грав на акордеоні Пообіцяв значить виконуй. Кухня наповнилась музикою, супом, жартами і сміхом 14-річної дівчинки. «Зауменш!» – пригрозила мама. «Припини реготати на все горло! Його жарти не такі вже смішні, та ще й безсоромні!» За тиждень Ганс пішов на службу і щодня їздив до Мюнхена в одну з військових канцелярій. Він казав, що там достатньо їжі і цигарок, і час до часу приносив додому печиво або джем. І як у старі добрі часи. Незначна повітряна атака в травні. Хайл Гітлер то тут, то там, і все було добре, доки не настав дев'яносто восьмий день. Невеличке застереження старої жінки. На Мюнхенській вулиці вона сказала, «Ісус Марія і Йосип, краще б вони не водили їх містом». Ці нещасні євреї – як же їм не пощастило? Це поганий знак. Щоразу, коли бачу їх, я переконую, що всі ми загинемо. То була та сама стара, яка сповістила про парад євреїв, коли Лізель побачила їх уперше. На першому поверсі її обличчя скидалося на чорнослив. Очі були темно-синіми, як вени, а її передбачення виявилось безпомильним. У середині літа Молькінг отримав попередження про те, що з ним станеться Воно вже, звично, постало перед очима його мешканців Спершу підстрибувала голова солдата, який тицяв у небо пістолетом За ним пошарпана вервичка бряскотливих євреїв Лише цього разу їх пригнали з іншого боку Євреїв вели до сусіднього місця Неблінга шкребти вулиці та робити ту брудну роботу від якої вернули носа солдати Ввечері вони пленталися назад до табору Повільно, виснажено, зламано Лізель знову вишукувала серед них Макса Ванденбурга Вона думала, що він теж міг потрапити в Дахау Навіть якщо його і не провели молькінгом Його там не було Поки що Очекайте ще трохи І теплого серпневого дня Макса таки проведуть містом разом з іншими євреями Втім на відміну від них, він не буде дивитися собі під ноги, не буде кидати випадкові погляди на глядацьку трибуну фюрерових німців. Один факт про Макса Ванденбурга. Він вдивлятиметься в обличчя на Мюнхенській вулиці, він шукатиме дівчинку, яка краде книжки. А цього разу в липні, на 98-й день, після татового повернення, як Лізель згодом підрахувала, вона стояла і розглядала рухому купу скорботних євреїв. Вишукувала серед них Макса. Принаймні, це не так боляче, як просто стояти і дивитись. Це жахлива думка. Вона пізніше напише в підвалі на небесній вулиці. Але дівчинка знала, що це правда. Боляче дивитися на них. А як же їхній біль? Біль від спотикання черевиків, катувань і зачинення табірних воріт. За десять днів вони ще двічі проходили молькінгом, а незабаром підтвердилися й слова невідомої жінки з Мюнхенської вулиці, чиє обличчя нагадували чорнослив. Страждання навалилися на місто, і коли євреям ще можна було дорікнути тим, що вони стали передвісниками чи початком біди, то головним винуватцем їхніх нещасть був фюрер і його кампанія в Росії. Бо коли Небесна вулиця прокинулась одного липневого ранку, колишнього солдата знайшли мертвим. Він висів на крокві в пральні неподалік від пані Ділер. Ще один людський маятник. Ще один годинник, що назавжди зупинився. Неуважний господар забув зачинити двері. 24 липня, 6.03 ранку. У пральні було тепло. Крокви були міцними. І Михайль Гольцепфель зістрибнув зі стільця, ніби з обриву. У той час за мною ганялося стільки людей, вони кликали мене, благали забрати їх з собою. Було й небагато таких, хто мимохідь згадував моє ім'я і шепотів напруженим голосом. «Візьми мене!» – казали вони. І годь було їх спинити, вони боялися, звісно, але вони боялися не мене то був страх, що вони зазнають невдачі і все життя їм доведеться терпіти себе, весь світ, і таких же людей, як вони. Тут я вже нічого не міг вдіяти. У них було багато способів, вони були такі винахідливі, і якщо вже успішно доводили справу до кінця, хоч би в якийсь спосіб, я не мав права їм відмовити. Міхаель Гольцефель знав, що робить. Він покінчив з життям через бажання жити. Того дня, або воно ну й не дивно, я ні разу не зустрів Лізль Мемінгер. Вже звично я запевнив себе, що маю надто багато роботи, щоб цілий день стовбичити на небесній вулиці і слухати голосіння. Не вельми добре, коли люди ловлять мене на гарячому, тож я, як завжди, вирішив утекти і сховався у сонці сніданкового кольору. і Я не чув, як вибухнув голос старого чоловіка, що знайшов тіло повішеного. Не чув, як тупотіли ноги і вражено замотували подих люди, що збіглися до пральні. Я не чув, як сухоребрий чоловік з вусами пробубонів. «Отоганьба! Бісоганьба!» Я не бачив пані Гольцепфель, що розпласталися на небесній вулиці, широко розкинувши руки, зі страшним вічаєм на лементуючому обличчі. «Ні!» І я нічого цього не знав, доки не повернувся до Молькінга кілька місяців по тому і не прочитав історію під назвою «Крадійка книжок». Так я нарешті довідався, що Міхайля Гольцепфеля погубила не поранена рука чи якась інша травма, а провини за життя. Напередодні його смерті Лізель зрозуміла, що чоловік не міг спати, кожна ніч була для нього отрутою. Я частенько уявляю, як він лежить з розплющеними очима, пітніє під сніжними простирадлами або йому ввижаються братові відірвані ноги. Дівчинка писала, що часом їй хотілося розказати йому про свого братика, і як вона колись розказала Максу. Однак між далеким кашлем і відірваними ногами було занадто глибока прірва. Чим втішити людину, яка надивилась такого? Чи варто указати йому, що фюрер ним пишається, що фюрер любить його за те, що він зробив у Сталінграді? Не смійте навіть думати про таке. Ви можете хіба вислухати його? Та річ у тім, що такі люди найважливіші слова залишають наостанок, коли комусь заточення оточення не пощастить знайти їх мертвими. Записку, речення, навіть запитання або ж листа, як на Небесній вулиці, 1943 року Міхайль Гольцепфель Останнє прощання Люба, мамо, Чи зможеш ти коли-небудь мені пробачити? Я вже не міг більше терпіти Я йду до Роберта Мені начхати, що Скажуть кляті католики На небі має бути місце для тих Хто пройшов те, що пройшов я Через те, що я зробив Ти можеш подумати, що я не люблю тебе Але я люблю Свій, Михайло. Ганса Губермана попросили повідомити пані Гольцефель про те, що сталося. Він стояв на порозі, а вона, мабуть, прочитала на його обличчі двоє синів за півроку. За ним горіло ранкове небо, і дротяна жінка пройшла повз нього. Задихаючись від редань, вона бігла до гурту людей на початку небесної вулиці. Десь двадцять разів вона кликала Михайла. Та він вже дав їй свою відповідь. За словами крадіка книжок, пані Гольцепфель майже годину обіймала його тіло. Тоді обернулася до сліпучого сонця і сіла на дорогу. Вона вже не могла йти. Здалеку дивилися люди. Такі речі легше даються на відстані. Біля неї сидів Ганс Губерман. Він поклав долоню на її руку, а жінка відкинулась на тверду землю. Він дав їй можливість наповнити вулицю своїм лементом. Пізніше Ганс дуже турботливо провів її додому, через хвіртку і в будинок. Скільки б разів я не намагався побачити це по-іншому, у мене перед очима стояла ця картина. Коли я уявляю цю нестямну жінку і високого сріблястого чоловіка, на кухні будинку під номером 31 досі падає сніг. Розпалювач війни Пахло свіжозбитою домовиною, чорні плаття, величезні валізи під очима. Елізель стояла на траві разом з усіма. Того ж дня вона читала для пані Гольцепфель «Носія снів», улюблену книжку жінки. То був медушливий день на правду. 27 липня 1943 року. Міхаеля Гольцепфеля поховали, а крадійка книжок читала осиротілій матері. Союзники скидали бомби на Гамбург. Стосовно цього, добре, що я створіння незвичайне. Адже ніхто б не зміг за такий короткий час винести понад 45 тисяч душ. Навіть якби минув мільйон людських років. На той час німці вже почали платити сповна. У фюрера затрусились його маленькі прищаві коліна. Проте я таки маю віддати йому належне цьому фюреру, у нього була залізна воля. Його жага розпалювання війни ані трохи не згасла. Він не відступив від своїх намірів покарати і винищити єврейську чуму. Хоча більшість таборів було розкидано по Європі, кілька з них було і в Німеччині. У тих таборах незліченну кількість людей досі примушували працювати і проходити містами. Одним із таких євреїв був і Макс Ванденбург. Дорога слів це сталося в маленькому містечку в самому серці гітлерівської Німеччини. Потік нових страждань вперто не зупиняв свого плину, і зараз принесло його невелику частину. Євреїв гнали околицями Мюнхена, і одна дівчинка-підліток зробила щось нечуване. Вона протислась крізь юрбу і пішла разом з ними. Коли солдати відтягнули її і штовхнули на землю, вона знову підвелася і знову пішла. Ранок був теплим. Ще один чудовий день для параду. Солдати і євреї минули вже кілька міст і наближалися до Молькінга. Може бути, що в таборі додалося роботи, або померли кілька в'язнів. Якби там не було, нову партію свіжих втомлених євреїв пішки гнали до Дахау. Лізель, як завжди, поквапилась на мюнхенську вулицю разом з юрбою глядачів. «Хайл Гітлер!» Ще здалеку вона почула першого солдата і рушила крізь натовп на зустріч процесії. Голос вельми здивував дівчинку. У себе над головою він перетворив безкрай небо у стелю, і слова, відскочивши від неї, впали на землю кудись під накальгуючі ноги євреїв. І «Їхні очі!» Вони дивилися на рухому вулицю один за одним, і Лізель, знайшовши зручне місце, зупинилась і взялася їх розглядати. Вона пробігла очима шеренги в'язнів, обличчя за обличчям, порівнюючи їх з євреєм, який написав на вислого чоловіка і стружкувачку слів. Волосся, як пір'я», – подумала вона. «Ні, волосся як гілочки. Саме так воно виглядає, якщо його не мити». Шукай волосся, схоже на гілочки, трясовині очі і галузкову бороду. Боже, скільки їх там було! Стільки пар помираючих очей і зачовганих ніг. Елізель розглядала євреїв, але Макса Ванденбурга видали навіть не риси його обличчя. Його видала те, як це обличчя поводилось. Воно теж розглядало юрбу. Дуже зосереджено». Вона оторопіла, коли помітила те єдине обличчя, що прямо, не відводячи погляду, дивилася на німецьких глядачів. Воно так прискіпливо вивчало обличчя юрби, що люди по обидва боки від Крадіка книжок помітили це і стали показувати на нього пальцями. «На що це він витріщається? запитав чоловічий голос, що стояв поряд. Крадіка книжок вийшла на дорогу. Ще ніколи кроки не давалися їй так тяжко. Ще ніколи її серце не було таким рішучим і великим у її юних грудях. Дівчинка зробила крок і тихенько відповіла. «Він шукає мене». Голос завмер усередині середині відпустив назад. Вона мусила його повернути, сягнути рукою до самого дна, знову навчитися говорити і вигукнути його ім'я. «Макс! Я тут, Максе!» Голосніше. «Макса, я тут!» Він почув її. Макс Ванденбург, серпень 1943 року. Гілочки волосся, як Лізель і уявляла, тресовинні очі, що переступали плече за плечем через інших євреїв. Коли очі дотягнулися до неї, вони благали. Борода усунула його обличчя, а рот здригався, коли він промовляв слово «ім'я», «дівчинку». Лізель, Лізель висмикнула з юрби і ввійшла в течію євреїв, маневруючи між ними, поки не вхопилася лівою рукою за його зап'ястя. На неї опустилося його обличчя, воно сягнуло до неї, коли вона перечепилась, і єврей, той брудкий єврей допоміг їй підвестися, він витратив на це усі свої сили. Я тут, Максе, повторила Лізель. Я тут. «Я не вірю!» Слова накрапали з його губ. «Дивись, як ти підросла!» Його очі сповнював страшенний смуток. Вони розпухли. «Лізель! Вони впіймали мене кілька місяців тому!» Голос був скалічений, але він підтягнувся до неї. «На півдорозі до Штутгарта!» Серединий потік євреїв скидався на похмурене щастя руки ніг. Пошарпана одіж. Солдати поки що її не помітили, і маг застеріг дівчинку. «Ти мусиш відпустити мою руку, Лізель?» Він навіть спробував відштовхнути її, та вона виявилась надто сильною. Його змарнілі руки не змогли зрушити її з місця, і вона пішла далі, серед бруду, голоду і сум'яття. Лізель зробила вже чимало кроків, аж раптом її помітив солдат. «Аго!» – крикнув у натовп єврей, і вказав на неї своєю нагайкою. Гов, дівчинко, що це ти робиш? А ну, геть звідси. Коли Лізель цілковито його проігнорувала, він взявся роздирати руками в потік в'язнів. Він розпихав їх і продирався до дівчинки. Він загрозливо навис над нею, а Лізель і не думала зупинятись. Аж раптом помітила на Максовому обличчі якийсь дивний вираз, ніби його душили. Вона й раніше бачила його переляк, але такого не бачила ніколи. Солдат скопив її. Його руки шарпали її одяг. Вона відчувала кістки його пальців і кожен суглоб. Вони впивалися в її шкіру. «Я сказав, геть звідси!» Знову скомандував солдат, і тепер він вже відтягував її набік і швергонув об стіну німецьких глядачів. Ставало спекотніше. Сонце опалювало її обличчя. Дівчинка впала, боляче розтягнувшись на землі, але знову звелася на ноги. Вона приготувалась і вичікувала. Знову зайшла у потік. Цього разу Лізель пробиралася ззаду. Попереду вона запримітила знайомі гілочки волосся і рушила до них. Втім, тепер Лізель не просягнула до нього руку. Вона зупинилась. Десь усередині неї ховалися душі слів. Вони видерлись назовні і стали поряд. «Максе!» – промовила Лізель. Він озирнувся на мить заплющив очі, а дівчинка продовжувала. «Був собі колись один дивний маленький чоловік», – сказала вона. Її руки вільно повисли по боках, але долоні були стиснуті в кулаки. Але була ще й струшкувачка слів. Один з євреїв, що крокували в Дахао, зупинився. Він заціпанів, а інші похмуро минали його, залишаючи цілком самотнім. Його очі хитнулися. Як виявляється, усе просто. Слова, що дівчинка передала єврею. Вони видерлися йому на плечі. Коли вона знову заговорила, з її губ спотикаючи злетіло запитання. У її очах тіснилися гарячі сльози, та Лізель ніяк не хотіла випустити їх на волю. Треба бути гордою і непохитною. Краще нехай це будуть слова. «Це справді ти?» – запитав молодий чоловік. Продовжила Лізель «Невже це з твоєї щуки я взяла ту насінину?» Макс Ванденбург досі не рухався Він не впав на коліна Люди, євреї, хмари, всі завмерли, всі дивилися Зупинившись, Макс спочатку поглянув на дівчинку А тоді підняв очі до неба Такого неосяжного, такого блакитного, такого величного Звідти спускалися важкі промені «Сонячні дошки. То тут, то там вони чарівливо падали на землю. Хмари знову рушили небом. Вони вигинали свої спини, щоб озирнутися назад». «Сьогодні такий гарний день», – сказав Макс. Його голос розсипався дрібненькими осколками. «Гарний день, щоб померти. Гарний день, щоб померти. Ось так». Лізель підійшла до нього». Їй вистачило сміливості простягнути руку і торкнутися його бородатого обличчя. Максе, це справді ти. Такий погожий німецький день і така уважна публіка. Він дозволив своїм губам поцілувати її руку. Так, Лізель, це я. Він притримав її руки на своєму обличчі і плакав у її пальці. Він плакав, коли підійшов солдат, а маленька групка зухвалих євреїв зупинилися, щоб подивитись. Він стояв, а його шмагали нагайкою. «Максе!» – плакала Лізель. Уже беззвучно, коли її відтягували. «Максе!» – єврейський кулачний боєць. Вона сказала все це десь усередині. «Максі-таксі!» «Так називали тебе, друг, у Штутгарті, коли вибилися на вулиці. Пригадуєш?» «Пригадуєш, Максе?» «Ти сам мені розповідав. і Я нічого не забула». «То був ти, хлопець з міцними кулаками. Ти ще казав, що зацідеш смерті в пику, коли вона прийде по тебе. Пригадуєш сніговика, Максе, Пригадуєш у підвалі. Пригадуєш білу хмару з сірим серцем. Час від часу фюрер досі зазирає до підвалу. Він шукає тебе. Він сумує за тобою. Ми всі за тобою сумуємо. Нагайка, нагайка. Нагайка не спиняється в солдатській руці». Вона смугує Максове обличчя. Жалить підборіддя, січе його горло. Макс упав на землю, і солдат повернувся до Лізель. Відрив рота. Показав свої бездоганні зуби. Раптом у неї перед очима вибухнув спалах. Лізель пригадала той день, коли вона хотіла, щоб Ільза Герман чи, бодай, безвідмовна Роза вдарили її. Але жодна з них не підняла на неї руки. А от сьогодні її вже не розчарували. Нагайка розтікала її ключицю і дотягнулася до лопатки. «Лізель!» Вона впізнала цей голос. Коли солдат знову замахнувся, вона розгледіла у натовпі оторопілого Руді Штайнера. Він щось вигукував. Вона бачила його вимучене обличчя і лимонне волосся. «Лізель, вилазь звідти!» Крадіка книжок не вилізла. Вона заплющила очі і прийняла ще один пекучий удар. Тоді ще один. Доки не впала на теплий настил дороги. Вона зігрівала її щоку. Посипалися нові слова. Цього разу від солдата. «Штейтав!» Скупу фразу було адресовано не дівчинці, а єврею. Згодом прозвучало продовження. «Вставай, брудний виродко! Ти єврейський сучий, сину! Вставай! Вставай!» Макс піднявся. Ще одне віджимання, Максе. Ще одне віджимання на холодній підлозі підвалу. Ноги зрушили з місця, потягнули дорогою, і він почовгав далі. Його ноги хиталися. Він тер руками сліди від нагайки, намагаючись полегшити пекучий біль. Коли він знову спробував озирнутися у пошуках лізель, солдатові руки вперлися в його закривавлені плечі і штовхнули. Хлопець підбіг до неї. Довгими ногами він припав до землі і кинув кудись вліво. «Томі, ходи сюди і допоможи мені. Треба її підняти, Томі, швидше!» Він підняв Лізель, підтримуючи її під пахвами. «Ну ж, бо Лізель, нам треба зійти з дороги!» Коли вона спромоглася підвестись, дівчинка глянула на спантиличині, замерзли обличчя німців, ніби їх щойно вийняли з пачки. Вона упала біля їхніх ніг лише на мить. На щоті з того боку, де її обличчя зустрілося з землею, Пекучим вогнем спалахнула подряпина, ніби хтось підніс до неї сірника. Пульс перевернувся, обпікаючи ще й другу чоку. Здалеку вона ще бачила на дорозі розмиті обриси ніг і п'ят останнього єврея. Її обличчя горіло, страшенно боліли ноги і руки, оніміння, що водночас стерзало і виснажувало. Вона підвелася в останнє. Непевно, вона пройшла кілька метрів, а тоді побігла Мюнхенською вулицею, щоб піймати останні кроки Макса Ванденбурга. «Лізель, що ти робиш?» – вигукнув Руді. Вона вирвалася з рук його слів і не зважала на людей, що витріщалися на неї по обидва боки дороги. Більшість з них оніміли стати з живими серцями, ніби випадкові глядачі на останніх етапах марафону. Лізель знову закричала, та її не почули. В очі лізло волосся. «Будь ласка, Максе!» Десь за 30 метрів, коли один солдатів озернувся, дівчинка впала. І її обхопили руки, і сусідський хлопець повалив її на землю. Притиснув її коліна до землі і отримав своє покарання. Він приймав її стусани, нібито були подарунки. У відповідь на її кисляві руки і лікті він лише кілька разів неголосно простогнав. Він збирав гучні незграбні краплини їслини і сліз, Ніби вони були приємні для його обличчя, та найважливіше, він зміг втримати її на землі. Посеред Мюнхенської вулиці переплелися хлопець і дівчина. Вони перекрутилися і незатишно лежали на землі. Разом дивилися, як зникають люди, і як вони розчиняються, наче рухомі таблетки у вологому повітрі. Зізнання коли євреїв вже не стало, Рудія і Лізаль розплутались, так радійка книжок, як в рот води набрала. Запитання хлопця залишились без відповідей. Але й додому вона не пішла. Вона засмучено попленделась на вокзалі кілька годин чекала, поки повернеться тато. Руді простояв з нею десь хвилин двадцять, однак до повернення Ганса було ще добрих півдня, тож він пішов по розу. По дорозі на вокзал він розказав їй про все, що сталося. І Роза вже не розпитувала дівчинку. Вона вже склала до купи всю картину і просто стояла поряд, а згодом таки вмовила її сісти. Вони чекали разом. Коли тато довідався, що сталося, він випустив свою сумку і копнув вокзальне повітря. Того вечора ніхто не їв. Татові пальці знущалися над акардеоном, Вбивали пісню за піснею, хоч би як він старався. Ніщо не приносило відради. Крадіка книжок три дні пролежала в ліжку. Щодня зранку і в обід Руді Штайнер стукав у їхні двері і цікавився, чи Лізель досі хворіє. Але дівчинка не хворіла. На четвертий день вона підійшла до сусідських дверей і запитала, чи піде він з нею до тих дерев, де вони минулого року розсипали хліб. «Я мала б розказати тобі раніше». Промовила Лізель. Як і домовились, вони рушили дорогою в бік Дахау. Зупинилися поміж дерев. На землі лежали довгі латки світла і тіні. Навкруги ніби печиво розсипалися шишки. Дякую, Руді. За все. За те, що відтягнув від дороги що спинив. Вона не сказала нічого подібного. Дівчинка прихилила руку до лускатої гілки, що стриміла поряд. Руді. Якщо я дещо тобі розкажу, пообіцяєш, що нікому не скажеш ні слова. Звичайно. Родя відчував серйозний вираз її обличчя і важкі нотки її голосу він сперся на сусіднє дерево. Що таке? Пообіцяй. Я вже пообіцяв. Пообіцяй ще раз. У жодному разі не розказувати ні мамі, ні брату, ні Томі Мюллер, нікому. Обіцяю. Лізель схилила голову, подивилася на землю. Кілька разів вона намагалась знайти те правильне місце, звідки почати свою розповідь, читала речення у себе під ногами, чіпляла слова до шишок і шматків поламаних гілок. «Пригадуєш, коли ми грали на вулиці у футбол?» – почала Алізель, І я розбила коліно. У майже 45 хвилин вона пояснювала йому про дві війни – про акардеона, про єврейського кулачного бійця і їхній підвал. Не забула я про те, що сталося на Мюнхенській вулиці чотири дні тому. «То ось чому ти висунувся з-за дерев?» – сказав Руді. «Того дня з хлібом. Подивитися, чи він був серед них?» «Так». «Розі п'ят христе?» «Так. Високі дерева трикутної форми, безшелесні». Лізель виняла сумку і струшкувачкою слів і показала Руді одну зі сторінок. На ній був хлопчик з трьома медалями, що звисали з його шиї. «Волосся лимонного кольору», – прочитав Руді, пальцями торкнувся слів. «Ти розказала йому про мене?» Спершу Лізель не могла нічого сказати. Можливо, то був несподіваний порив аритмічного кохання, яке вона до нього відчувала. А може, вона завжди його кохала? Все може бути. Досі не в змозі промовити, будь-як, слово, вона нестерпно хотіла, щоб він її поцілував. Вона хотіла, щоб він потягнув її за руку і притягнув до себе. Байдуже куди, вгубив шию у щоку, і її шкіра потребувала поцілунку, чекала на нього. Багато років тому, коли вони навперейми бігали багнистим стадіоном, Руді був наш швидкоруч складеним набором кісток з незмінною гострозубою посмішкою. А сьогодні, поміж дерев, він був роздавачем хліба і плюшевих ведмедиків триразовим чемпіоном гідлер Югенд у легкій атлетиці. Він був її найкращим другом, і йому залишався місяць до смерті. «Звісно ж, я розказувала йому», – відповіла Лізель. Вона прощалася з ним, але навіть не здогадувалася про це. Маленька чорна книжечка Ільзи Герман У середині серпня Лізель думала, що йде на вулицю Гранде по ті самі старі добрі ліки, щоб отримати свою дозу розради. Так вона думала». День випав спекотний, але на вечір обіцяли дощ. В останньому людському незнайомцеві була цитата, майже наприкінці книжки. Лізель пригадала її, коли минала крамницю пані Ділер. Останній людський незнайомець, сторінка 211. Сонце розмішувало землю. Раз за разом воно розмішувало нас, ніби суп. Цією митіль лізель подумала про ці слова лише тому, що на дворі було так тепло. На Мюнхенській вулиці їй пригадалися події попереднього тижня. Вона бачила євреїв, що крокували вулицею, їх потік, їх незліченну кількість, їхній біль. Їй спало на думку, що в цій цитаті бракувало одного слова. «Мало би бути бридкий суп», – подумала Лізель. «Такий бридкий, що годі його витримати». Лізель перейшла міст через річку Ампер. Вода була чудового насиченого смарагдового кольору. Вона могла розгледіти камінці на дні і чула таку знайому пісню течії. Світ не заслуговував на таку річку. Дівчинка дерлася на пагорб, що вів до вулиці Гранде. Будинки були гарними і огидними водночас. Елізель подобався незначний біль в ногах і легенях, швидше подумала вона, і почала підійматися ніби якась чудовисько з піщаної ями. Воно савдарив запах навколишніх трав. Свіжий, приємний, зелений, з пожовклими кінчиками. Лізель безстрашно перейшла двір, жодного разу не роззирнувшись, ні на секунду не спиняючись. Вікно. Руки вчепилися в раму, ноги перекинулись через підвіконня. П'яте приземлились на підлогу, книжки і сторінки, щасливе місце. Лізель вийняла книжку з полиці і примостилася з нею на підлозі. «Чи вона зараз вдома?» – подумала дівчинка. Але насправді їй було байдуже, чи Ільза Герман нарізає в кухні картоплю, чи стоїть в черзі на пошту, чи примарно нависає над нею, дивлячись, що вона читає. Тепер Лізель було байдуже. Довгий час вона сиділа і дивилася, бачила, як помер її братик. Одне око розплющене, друге ще досі дрімає. Попрощалася з мамою… Уявила, як вона самотньо чекає на потяг додому в забуття. Дротяна жінка розкинулась на землі, і Лемент несеться вулицею, доки не падає на бік, ніби монетка, що їй забракло сили котитися. Молодий чоловік висів на мотузці зі снігів Сталінграда. Вона бачила, як у металевій коробці помер ворожий пілот. Бачила, як єврей, і який двічі дарував їй найпрекрасніші сторінки і у її життя і йшов до концтабору, а в центрі її видіння був фюрер Він викрикував слова і роздавав їх людям Таким вона бачила світ Він закипав десь всередині А Різель сиділа, оточена красивими книжками з чепурними назвами Світ варився, а дівчинка пробігала очима сторінки по вінці заповнені абзацами і словами «Негідники», – подумала вона «Чарівні негідники» «Не втішайте мене» Будь ласка, не переповнюйте мене. Не давайте мені марною надії на те, що з цього всього може вийти щось добре. Погляньте на мої синці, Погляньте на цю рану. Бачите рану в моєму серці. Бачите, як вона росте на ваших очах, як вона роз'їдає мене. Я більше не хочу плекати надії. Більше не хочу молитися, щоб Макс вижив і з ним усе було добре. Чи Алекс Штайнер тому що цей світ їх не заслуговує. Лізель вирвала з книжки сторінку і розірвала її навпіл. Тоді цілий розділ. А незабаром від книжки не залишилось нічого, окрім клаптиків обірваних слів, розкиданих під ногами і навколо неї. Слова. Навіщо їм взагалі існувати? І якби не вони, усього цього б не сталося. Без своїх слів фюрер нічого не вартий. Без них не було б кульгавих в'язнів, не було б потреби втішати і вигадувати всіляку словесні хитрощі, щоб нам від них ставало краще, яка користь від слів. Тепер Лізель сказала це вголос до залитої помаранчевим світлом кімнати Яка користь від слів. крадійка книжок підвелася і тихенько підійшла до дверей бібліотеки. Вони опиралися мляво і майже беззвучно. Просторий коридор заповнювало дерев'яне порожнеча. Пані Герман. Питання повернулося до неї і спробувало знову кинутися до вхідних дверей. Пролетіло тільки півдороги, і Кволо приземлилося на дві котовстих дошок, якими була вимущена підлога. «Пані Герман?» Її слова зустріла тільки тиша, і Лізель потягнула на кухню пошукати щось для Руді. Вона зупинилась. Якось не дуже порядно красти їжу в жінки, яка залишила її на підвіконні словника. Тим більше, що вона якусь хвилину тому розтерзала одну з її книжок сторінку за сторінкою, абзац за абзацом. Сьогодні вона вже не робила достатньо шкоди. Лізель повернулась до бібліотеки і відчинила одну із шухлят у столі. Сіла за стіл. Останній лист. Люба, пані Герман. Як ви можете побачити, я знову була у вашій бібліотеці і розтерла одну з ваших книжок. Просто я була сердита, налякана і хотіла вбити слова. Раніше я крала у вас книжки, а тепер ще й зіпсувала одну з них. Вибачте мені. Щоб покарати себе, я, мабуть, припиню приходити до вас. Але чи справді це буде покаранням? І я люблю це місце і ненавиджу його, тому що воно заповнене словами. Ви були мені другом навіть тоді, коли я скривдила вас». «Навіть попри те, що я була нестерпною. Це слово я знайшла у вашому словнику. Тому думаю, що краще я дам вам спокій. Пробачте за все. Ще раз дякую вам, Лізель Мемінгар». Вона залишила листа на столі і востаннє попрощалася з бібліотекою. Тричі обійшла по лиці і провела пальцями по книжкових корінцях. Хоч як їх ненавиділа, Лізель не могла втримати, щоб їх не торкнутись. Клапці подертих сторінок розсипались навколо книжки під назвою «Правила Томі Хоффмана». З вікна повіяло вітром, і кілька папірців підлетіли вгору, і знову впали на підлогу. Кімнату досі заливало помаранчеве світло, хоча й не таке сяйливе, як раніше. Дівчинка востаннє схопилась за дерево віконної рами, востаннє щось перевернулося у неї в животі, її ноги востаннє приземлилися за вікном. Коли Лізель спустилася з пагорба і перейшла міст через річку, помаранчеве світло вже зникло, і його поглинули хмари. На небесній вулиці вона відчула перші краплі дощу. «Я більше ніколи не побачу Ільзу Герман», – подумала дівчинка. Так раді книжок краще давалося читати і роздирати книжки, ніж робити припущення. Три дні по тому. У двері будинку під номером 33 – Постукала жінка і чекає, поки її відчинять. Елізель не звикла бачити її без купального халата. На жінці була жовта літня сукня з червоними оборками і кишенькою з вишитими на ній маленькими квіточками. Жодної свастики. Чорні туфлі. Дівчинка ніколи не помічала, які вільзи Герман Гомілки. У неї були порцелянові ноги. Пані Герман, вибачте за те, що я зробила в бібліотеці минулого разу. Жінка спинила її. Вона сягнула до своєї сумки і витягла звідти маленьку чорну книжечку. Всередині не було історії, лише посмугований папір. «Я подумала, що ти більше не будеш читати моїх книжок, то, може, замість цього захочеш написати свою?» «Твій лист він...» Тримаючи її обома руками, вона передала дівчинці книжку. «Ти можеш писати, ти гарно пишеш». Книжка була важкою. Її обкладинка на дотик нагадувала знизвання плечима. «Будь ласка», – порадила їй Ільза Герман. «Не треба картати себе, як ти не писала в листі. Не бери з мене прикладу, Лізель». Дівчинка розгорнула книжку і торкнулася паперу. Танкішон, пані Герман. Може, хочете кави? Я можу заварити. Хочете зайти?» «Я сама вдома. Мама пішла до сусідки, пані Гольцепфель. Мені заходити у двері чи у вікно?» Лізель запідозрила, що то була чи не найширша посмішка Ільзи Герман, яку вона дозволила собі за багато років. «Мабуть, у двері. Так буде простіше». Вони сиділи на кухні. Чашки з кавою, хліб з джемом. Вони намагалися підтримувати розмову, і Лізель чула, як Ільза Герман ковтає, та її це зовсім не бентежило. Було навіть якось приємно спостерігати за тим, як жінка обережно дмухає на каву, щоб її остудити. «Якщо я коли-небудь візьмуся щось написати і доведу справу до кінця», – сказала Лізель. «Я неодмінно вам покажу. Мені було б дуже приємно». Коли мирова дружина пішла, Лізель дивилася, як вона крокує Небесною вулицею. Дивилася на її жовте плаття, чорні туфлі і порцелянові ноги. Біля поштової скриньки Руді запитав: Це та, про кого я думаю? Так. Та ти жартуєш. Вона дещо мені подарувала, і, як виявилось, того дня Ільза Герман подарувала Лізель Мемінгер не тільки книжку, вона також дала їй привід проводити час у підвалі і її улюбленому місці. Спочатку через тата. А потім через Макса. Вона дала їй привід викласти на папері власні слова і відчути, як ті слова повернули її до життя. Не треба картати себе. Дівчинка знову почула її голос. Однак буде і кара, і біль, а також щастя. Ону як писати. Вночі, коли мама з татом вже спали, Лізель прокралася до підвалу і запалила газову лампу. Десь за годину вона просто дивилася на аркуші та олівець. Вона примусила себе пригадати і за своєю звичкою не відводила погляду. «Шрайбе!» – наказувала собі. «Пиши!» Минуло понад дві години, і тоді Лізель почала писати, їй гадки не маючи, як скласти все докупи. Звідки їй було знати, що хтось підбере її історію і всюди носитиме з собою?» Ніхто не може такого передбачити чи спланувати. Невелика банка з фарбою була їй за стілець. Трохи більше за стіл. І Лізель торкнулася олівцем першої сторінки. Посередині вона написала. «Крадійка книжок. Коротенька історія, написана Лізель Мемінгер. Грудні клітки літаків. До третьої сторінки в Лізель затерпла рука. Слова такі важкі, подумала вона». Але поки минула ніч, їй вдалося написати в 12 сторінок. Сторінка перша. Я намагаюсь більше цього не згадувати, але знаю, що все почалося з потяга, снігу і кашлю мого братика. Того дня я вкрала свою першу книжку. то був посібник з викопування могил, і я вкрала її по дорозі на Небесну вулицю. Там вона і заснула. На ліжку з полотнищ а на банці з фарбою загиналися кутики книжкових сторінок. Уранці над нею нависла мама, в її кислотних очах застигло запитання. «Лізель», – сказала вона, – «що ти в біса тут робиш?» «Я пишу тут, мамо». «Ісус Марія і Йосип», – Роза затупцювала сходами нагору. «Маєш п'ять хвилин, щоб піднятися на кухню, інакше буду лікувати тебе відром з водою. Феш тест. Зрозуміла. Лізель щоночі спускалася до підвалу і всюди носила з собою книжку. Вона годинами писала, намагаючись за ніч написати десять сторінок свого життя. Стільки всього треба було обдумати, стільки всього не пропустити. «Будь терплячою», – повторювала Лізель, – «і що більшою ставала гора списаних харкушів, то більше набивалась її писемницька рука». Іноді Лізель розповідала про те, що відбувалося в підвалі у той час, коли вона писала Дівчинка щойно завершила описувати той момент, коли тату дав їй ляпаса на церковних східцях А потім вони разом показували Хайль Гітлер Навпроти неї Ганс спакував свого акордеона Він півгодини грав, а Лізель писала Сторінка 42 Сьогодні тато був зі мною він приніс акордеона і сів неподалік того місця, де завжди сидів Макс Поки він грає, я часто дивлюся на його пальці і обличчя Акордеон дихає, його щоки посмуговані Здається, що ці смуги хтось намалював І щоразу, коли бачу їх, я чомусь хочу плакати Не від смутку чи гордості, зовсім ні Просто мені подобається, як вони рухаються і міняються Часом мені здається, що мій тато – акардеон. Коли він дивиться на мене, посміхається і дихає, мені вчуваються ноти. Через десять ночей Мюнхен знову бомбили. Лізель дійшла вже до сто другої сторінки і заснула в підвалі. Вона не чула кування Зозулі і завивання сирен. І спала, притискаючи до себе книжку. Такою побачив її тато, коли спустився, щоб розбудити. Лізель, ходімо. Дівчинка взяла, крадійку книжок та інші книжки, а по дорозі вони зайшли по пані Гольцепфель. Сторінка 175 За течією річки Ампер пливла книжка. Хлопець скочив у воду, наздогнав її, схопив правою рукою. Він широко усміхався. Він до пояса занурився у крижану грудневу воду. «А тепер поцілуєш завнинш?» – запитав він. До наступної атаки, що відбулася 2 жовтня, вона її дописала. Залишилося кілька десятків чистих аркушів, і крадіка книжок взялася перечитувати написане. Книжка складалася з десяти частин, кожна з яких називалася на честь книжки або історії, і розповідала про те, як кожна з них вплинула на її життя. Я частенько роздумував, до якої сторінки вона встигла дійти. Коли через п'ять днів я прийшов на Небесну вулицю огорнути дощем, що ніби накрапав з незакрученого крана Мені цікаво, що вона читала в ту мить, коли з грудної клітки літака вилітали перші бомби Особисто мені подобається уявляти, що вона зиркнула на стіну На Мотузяну хмару та сонце щось цікало Макса Ванденбурга і дві постаті, що йдуть їм на зустріч тоді перевела погляд на свої багатостраждальні виведені фарбою слова. І я бачу, як до підвалу спускається фюрер. У нього на шиї недбало висять зв'язані докупи боксерські рукавиці. А Крадіка книжок читає, перечитує. І ще раз перечитує останні речення, перечитує вже не одну годину. Крадіка книжок «Останні речення». Я ненавиділа слова і любила їх, тож сподіваюся, що склала їх правильно. А світ на дворі свистів. Дощ заплямувався. Кінець світу, частина друга. Майже всі слова вицвіли. Чорна книжка розлізлася під тягарем моїх мандрів. От вам ще одна причина розказати цю історію. Про що це ми щойно говорили? Багато разів повторіть щонебудь, і ви вже ніколи не зможете цього забути, а ще я можу розповісти вам, що трапилося після того, коли слова крадійки книжок зупинилися, і як взагалі дізнався про її історію. Ось як. Уявіть, що в темряві йдете небесною вулицею. Ваше волосся намокає, а повітряний тиск от, от критично поміняється. Перша бомба влучає в багатоквартирний будинок, де мешкає Томі Мюллер. Його обличчя невинно смикається в сні, а я опускаюсь на коліна поряд з його ліжком, далі його сестричка. Ноги крістіни стирчать з під ковдри, вони збігаються з відбитками ніг на вуличних класиках. Маленькі пальчики, за кілька футів від дівчинки, спить її мама. У попільниці лежать чотири розчавлені цигарки, а бездахова стеля схожа на розпечену пластину. Небесна вулиця палає. Завели сирени. Уже занадто пізно. Шепочу я. Занадто пізно. Ви спохопилися. Бо їх обдурили, знову обдурили. Спершу союзники прикинулися, що атакують Мюнхен, а натомість розбомбили Штутгарт. А цього разу десять літаків залишились. Так, попередження були. У Молькінгу вони пролунали разом з бомбами. Перекличка вулиць Мюнхенська Еленберська Йогансена, Небесна Головна вулиця плюс три інші У біднішій частині міста За якихось кілька хвилин їх усіх не стало Церкву зрубало під корінь Там де Макс Ванденбург стояв на ногах Більше не було землі На Небесній вулиці 31 Пані Ділер вже чекала на мене на кухні Перед нею стояла розбита чашка, і в останню мить життя її обличчя, здавалося, запитувала лише одне, де мене вбіся так довго носило. На відміну від неї, пані Ділер міцно спала. Її коли непробивні окуляри розлетілися на друзки біля її ліжка. Її крамницю зрівняло із землею, прилавок викинуло на дорогу, а обрамлене фото Гітлера здерло зі стіни, і швиргануло на підлогу. Чолов'я добряче потовкло. Його обличчя перетворилося на всіяне осколками місиво. Я виходив і наступив на нього. У Фідлері все було впорядковано. Всі були в ліжках. Накриті ковдрами. Фіфікус закутався до самого носа. У Штайнерів я провів рукою по гарно розчесеному волосю Барбари. Зустрів серйозний вигляд сплячого курта, і одного за одним поцілував молодших дітей. Тоді й наблизуся до Руді. Ой, розіп'ятий Христа Руді, він лежав на ліжку разом з сестрою. Мабуть, вона хвицнула його чи відіпхнула, зайнявши більшу частину ліжка, тому що Руді примостився на самому краєчку, обійнявши її однією рукою. Хлопець спав. і Його вогняне волосся підпалило ліжко. І я забрав їх з беттіною, поки їхні душі куталися в простирадла. Принаймні, вони померли швидко, і їхні тіла були теплими. І я пригадав того хлопця з літака, з плюшевим ведмедиком. «А де ж розрада для Руді?» «Де той, хто буде чимось полегшив біль від вкраденого життя?» «Хто втішив його у ту мить, коли життєвий килим вирвали з-під його сплячих ніг?» «Ніхто, тільки я». А я не дуже знаюся на втішанні. Та ще й коли у мене холодні руки, а ліжко було таким теплим. Я обережно ніс його розтрощеними вулицями. В одному оці мені бриніли солоні сльози, а серце було важким і смертельним. Для Руді я постарався трохи краще. На мить я зазирнув у його душу і побачив вимазаного чорним вугіллям хлопця, що перетинав. Уявну фінішну пряму вигукував ім'я Джесі Овенса. І я побачив, як він до пояса занурився в крижану воду і гнався за книжкою. А ще я побачив хлопця, що лежав на ліжку, і уявляв, який насмак той поцілунок його чарівної сусідки. Він робив щось зі мною, той хлопець. Щоразу. Це єдина шкода від нього. Він наступає на моє серце. Він примушує мене плакати. Нарешті губерманни. Ганс, тато. Своїм зростом він займав усе ліжко, а крізь його по віки я розглядів срібло. Гансова душа сиділа, зустрічала мене. Вони завжди так роблять, найкращі душі. Підіймаються мені на зустріч і кажуть, «Я знаю, хто ти, і я готовий. Не те, щоб я хотів іти, звісно, але я піду». Такі душі завжди легші, тому що більшу частину себе вони вже віддали. Більшість із них вже знайшли свій шлях в інші місця. Цю послали з диханням акардеона, дивним присмаком шампанського влітку і мистецтвом дотримувати обіцянок. Він спокійно лежав на моїх руках. У нього засвербіло в легенях бажання викорути останню цигарку, його нестримно, ніби магнітом, тягнуло до підвалу, до дівчинки – що була йому за дочку, і писала там книжку, яку він сподівався колись прочитати. «Елізель, прошепотіла його душа, поки я відносив її. Але в тому будинку Лізель не було, принаймні для мене. Для мене там залишилась тільки роза, і так я певен, що забрав її, коли вона не встигла до хропти, бо рот у неї був розтулений, а її рожеві паперові губи все ще ворушилися». І якби вона побачила мене, то я в цьому не сумніваюся, назвала б мене Заокерль, та я б на неї не сердився. Прочитавши крадійку книжок, я дізнався, що вона всіх так називала. Заокерль Зауменш. Особливо тих, кого любила. Її гумове волосся було розпущене, терлося об подушку, а її шафоподібне тіло підіймалося з кожним ударом серця. б ви не думали, в цієї жінки було серце. Більше, ніж ви можете собі уявити, там крилося багато всього, складеного на прихованих полицях, що сягали милі у висоту. Не забувайте, що вона була жінкою, що притискала до себе акордеону довгою залитою місячним сяйвом ніччю. Вона без зайвих запитань нагодувала єврея, коли він вперше прибув до Молькінга. І це саме вона сягнула рукою під матрац і вручила дівчинці книжку замальовок «Остання – удача». І я обходив одну за одною вулиці і повернувся по одного чоловіка на прізвище Шульц, що жив наприкінці Небесної вулиці. Він не пережив руйнації будинку, і я ніс його Небесною вулицею, коли це помітив, що солдати ЛСЕ вигукують і сміються. Посеред гірського хребта з уламків каменю утворилася якась галявина. Гаряче небо почервоніло і оберталося. Смуги перцю закручувалися у вихор, і мені стало цікаво. Так-так, знаю, що казав вам на початку. Зазвичай цікавість приводить до того, що стаєш свідком страшного людського лементу. Але цього разу, хоча мушу визнати, це й розбило мені серце. «Я не пожалів про те, що був там». «Направду, коли вони витягли її...» Дівчинка кричала і голосила за Гансом Губерманом. Чоловіки з ЛСЕ намагалися стримати її своїми запелюженими руками. Так радійка книжок вирвалася. Чомусь люди у вітчаї завжди здатні на таке. Вона не знала, куди біжить, бо Небесної вулиці більше не існувало. Усе було новим, апоколіптичним... Чому небо було червоним, як може падати сніг? І чому ці сніжинки опалюють її руки? Лізль перейшла на непевну ходу і рушила прямо перед собою. «Де крамниця пані Ділер?» – подумала вона. «Де?» Вона ще якийсь час тенялася серед уламків, доки чоловік, який її витяг, схопив її за руку і почав говорити. «В тебе шок, Люба, в тебе шок. З тобою все буде добре». «Що сталося?» – запитала Лізель. «Я ще досі на Небесній вулиці?» «Так». У чоловікових очах було розчарування, чого він тільки не надивився за ці кілька років. «Це Небесна вулиця. Вас розбомбили, дівчинко. Весь тут міровляєт, Шатці. Мені дуже шкода, Люба». Її губи досі рухалися, хоча тіло вже скам'яніло. Вона забула попереднє голосіння за Гансом Губерманом, це ж було так давно. Таке трапляється після бомбардувань. Лізель сказала треба витягти мого тата і мою маму. Треба витягти з підвалу Макса. Якщо його там немає, значить, він у коридорі визирає з вікна. Інколи під час атак він так робить, розумієте, і йому не часто доводиться бачити небо. І я маю розказати йому про погоду він ні за що не повірить. Вона зігнулася саме в ту мить коли солдат з ЛСЕ підхопив її і посадив на землю. «Ми заберемо її за хвилину», сказав він своєму сержанту. Крадіка книжок подивилася на важку і болючу ношу, яку тримала в руці. Книжка, слова, закривавлені пальці, як і того дня, коли вона прибула сюди. Солдат з ЛСЕ підняв її і повів геть. «Горіла дерев'яна ложка. Чоловік минув розбитий футляр для кардеона», і Лізель розгляділа всередині інструмент. Вона бачила його білі зуби і чорні ноти поміж ними. Вони усміхалися їй і негайно повернули до реальності. «Нас розбомбили», подумала дівчинка. І обернулася до чоловіка, що йшов біля неї. «Це акардеон мого тата!» Знову. «Це акардеон мого тата!» «Не хвилюся, дівчинко, все добре. Нам треба ще трохи відійти». Та вона не пішла. Лізель простежила, куди чоловік несе аккордеона, і рушила за ним. Червоне небо досі посипало їх красивим попелом. А дівчинка зупинила розслявого солдата і сказала. «Я заберу його, якщо ви не проти. Він належить моєму татові». Лізель обережно забрала його з рук чоловіка і понесла. І якраз у тумиці вона побачила перше тіло. футляр за аккордеоном випав з її рук. Звук ніби від вибуху. На землі розпласталася пані Гольцепфель. Наступні десять секунд життя Лізель Мемінгер. Вона розвернулася і вдивляється, скільки сягає зір. У руїни коридору, який колись був Небесною вулицею, вона бачить двох чоловіків, які несуть тіло, і йде за ними. Коли побачила інших, Лізель кашлянула. Краєм вуха вона почула, як один із чоловіків сказав, що... На якомусь клені знайшли тіло, роздерте на шматки, настямні піжами й подерті обличчя. Найперше вона помітила хлопцеве волосся. Руді, тепер уже не так беззвучно. Руді, він лежав, лимоне волосся й заплющені очі. Крадіка книжок підбігла до нього і впала на коліна, випустила чорну книжку. Руді, схлипувала лізель, прокинься. Вона схопила його за сорочку і легенько потрясла. «Прокинься, Руді!» Небо закипало і сипало попіл, а крадіка книжок стискала в руках його сорочку. «Руді, будь ласка!» Сльози впивалися в її в обличчя. «Руді, будь ласка, прокинься! Та що б тебе? Прокинься, я кохаю тебе! Ну ж бо, Руді, ну ж бо! Джесі Овенс, ти ж знаєш, що я тебе кохаю! Прокинься, прокинься, прокинься!» Усім було байдуже. Дедалі вищими купами громадилися уламки. Бетонні пагорби з багряними шапками. Красива потовчена сльозами дівчинка трясе мерця. Ну ж, б... Джесі Овенс! Але хлопець не прокинувся. Не в змозі повірити, Лізель сховала голову у нього на грудях. Вона тримала його обм'якле тіло. Не давало йому відкинутися назад, доки їй не довелося повернути його на скалічену землю. Вона обережно його опускала. Повільно, повільно. Боже, Руді. Лізель схилилася. Глянула на його неживе обличчя і поцілувала в губи свого найкращого друга. Руді Штайнера. Ніжно і щиро. Вони були запелюжені, солодкі на смак, ніби каяття в тіні дерев. І відблизких колекцій і костюмів анархіста Вона цілувала його довго і м'яко А коли відірвалася від його губ, торкнулася їх пальцями і Її руки тремтіли. Губи набрались, і вона ще раз схилилася Але трохи не розрахувала сили І їхні зуби стукнулися посеред знищеного світу Небесної вулиці Лізель не попрощалася, не могла Кілька хвилин просиділа біля його тіла і врешті насилу змогла віддерти себе від землі. Мене дивує, на що здатні люди, навіть тоді, коли їхнім обличчям збігають струмочки, а вони заточуються, кашляють, але йдуть далі, шукають і знаходять. Наступне відкриття тіла мами і тата, обоє заплутались у простирадлі з гравію і яким у стелена небесна вулиця. Лізель не бігла, не йшла. Вона зовсім не рухалась. Її очі не шпорили поміж людьми і завмерли, ніби в тумані, коли розгляділи високого чоловіка і низьку шафоподібну жінку. «Моя мама, мій тато...» Слова приклеїлись до неї. «Вони не рухаються», – тихенько промовила дівчинка. «Вони не рухаються. Можливо, якби вона простояла ще довше, то вони б заворушилися». Однак, скільки б Лізель не стояла, вони так і не побурхнулись. Саме тоді я помітив, що дівчинка Боса. Якось дивно помічати в таку мить щось подібне. Мабуть, я намагався не дивитися на її обличчя, бо Крадіка книжок була в безнадійному сум'ятті. Вона зробила крок і не хотіла йти далі, але таки пішла. Несміливо Лізель підійшла до мами з татом і сіла між ними. Взяла Розу за руку і звернулася до неї. «Пам'ятаєш, коли я приїхала сюди, мамо?» і Я вчепилася в хвіртку і плакала. «Пам'ятаєш, що ти сказала всім тим людям, які зібралися на вулиці?» і Її голос похитнувся. «Ти сказала, чого повитріщалися недомки?» Вона торкнулася маминого зап'ястя. «Мамо, я знаю, що ти. Я дуже зраділа, коли ти прийшла до школи і розказала мені, що Макс прокинувся. А ти знаєш, що я бачила тебе з татовим кардеоном?» Вона міцніше стисла за коцюблу руку. «Я підійшла до кімнати і дивилась на тебе. Ти була така гарна. Чорт забирай мамо, ти була така гарна!» Багато митий уникання. «Тато, вона не буде. Вона не може дивитися на тата». «Ще ні. Не зараз». Тато мав сріблясті, але не мертві очі. Тато був акордеоном, але його міхи геть спорожніли. Ніщо в них не залітало, ніщо не вилітало. Лізель почала хитатися взад-вперед, пронизлива, тихенька, розмазана нота застрягла у роті, та нарешті дівчинка повернулась до тата. «Я не міг стриматися. Обійшов їх, щоб краще бачити Лізель». І цієї миті, коли я знову зустрів її обличчя, я зрозумів, що його вона любила найбільше. Її погляд гладив татове обличчя. Пройшов з морщичкою на щоті. І він сидів з нею в умивальні і вчив скручувати цигарки. І він давав хліб мертвому чоловікові на Мюнхенській вулиці і сказав дівчинці продовжувати читати в бомбосховищі. Хто зна, і якби він цього не зробив, може, вона б не писала в підвалі. Тато – акордеоніст і Небесна вулиця. Одне не може існувати без іншого, тому що для Лізель обоє були домом. Так, ось чим був для неї Ганс Губерман. Дівчинка обернулася і сказала солдату з ЛСЕ. Будь ласка, татовий акордеон, можете принести його мені? Минуло кілька ніякових хвилин, і хтось зі старших приніс надкушений футляр. Ілізль відкрила його. Вона виняла поранений інструмент і поклала його поряд з Гансовим тілом. «Ось, тату!» «Можу заприсягтися, бо те ж видіння я бачив багато років по тому. Видіння самої крадійки книжок. Коли вона опустилася біля Ганса на коліна, то побачила, як він підводиться і грає на акордеоні. Він випростався». Припасував його до себе серед гірських вершин розтрощених будинків І грав з такими добрими сріблястими очима І навіть із цигаркою, що звисала з кутика рота і зіграв фальшиву ноту, і так мило засміявся саме з себе І міхи вдихали і видихали А високий чоловік грав для Лізель в останнє а з печі повільно виймали небо Грай, тату, не зупиняйся. Тато зупинився. Він пустив акордеона, і його сріблясті очі знову вкрила іржа. На землі залишилося тільки тіло. І лізель підняла його, обійняла. Вона плакала у Ганса Губермана на плечі. Прощавай, тату, ти врятував мене, ти навчив мене читати. Ніхто не вміє грати так, як ти. Я більше ніколи не буду пити шампанського. «Ніхто не вміє грати так, як ти! Як ти!» Її руки тримали тата, вона поцілувала його плече, більше не могла дивитися на його обличчя, і поклала назад, на землю. Крадіка книжок плакала, поки її лагідно відводили геть. Пізніше вони згадали про кардеон, але ніхто не помітив книжки. У них було ще багато роботи, і вкупі з іншими уламками – на крадіку книжок кілька разів наступили, врешті підняли і, навіть не глянувши, кинули до вантажівки зі сміттям. Якраз перед тим, як вантажівка рушила, я швиденько заліз до кузова і схопив її рукою. Яке щастя, що я був там. Заждіть, кого це я обманюю? Будай раз я побував у більшості місць, а в 1943 році... Я був майже всюди.